Megmondta a címüket is. Ahogy a szülei kiskorában tanították, szépen szabatosan, utcaházszám. A kisfiúnak Mátyás volt a neve. A nagymama derűsen rám nézett. Van öccse is, az öccsét Mártonnak hívják. Pucsuzóul mosolygott. Hogy észrevet bennünket? Már csillaghegynél állt a hév. Leszálltam, átsiettem a sineken. Onnan néztem kutatva, látom-e őket az ablakból. Láttam. Kinéztek ők is. Integettek.